O e shëluen në Muhammeden Abduhu Rasuluhu Ema ba'du Të gjitha falëndërimët Mirë njohjet Lëvdatat janë vetëm për zotin tonë Allahun gjelle gjelaluhu Vetëm Allahut Të bareke vë të ala I bindemi Me dëshirë Dhe vullnet të plot Vetëm ati lutemi Dhe vetëm për i ti Ndihm kërkojmë Për shëndetit tona për shëndetit e Allahu Gjellegjelluhu, mirësia, begatit e ti, të gjitha, të të buara, të Muhammedi sallallahu alaihi vësallem, mbi shokët e ti, bësnik, mbi familin e ti të ndarshme, mbi gratët e ti të, të, të pasta, dhe mbi gjithë muslimanët e cilatë ndjekin, rrugën e ti me të mirë, dherën e ditën e gjikimit. Të ndëruar gjëmatli, me lejnë e Zoti Gjellegjelluhu, Dhe të ndojmë disa minuta për para khutbës së gjumas Duke i shfridzu këta minuta të begatshme të ditës cilës në ka vequn eve zote ju në te bareke vë te ala me këtë dit Andaj njeri ju ditën e gjuma do mos dëshmërisht duhet të shfridzon në adhurimin e zote gjellë vë ala Në madhurimin e Allahu te bareke vë te ala Prej madhërimeve më të mloja është dita Prej madhërime më të mloja është vetë namazi i gjumas dhe në këtë dit nuk ka diqka më të madhe se namazi i gjumas Mirë po këtë namaz në atërshëm e rrethojnë disa prejveprimeve të cilat e zëmadojnë, e zëbukurojnë dhe japin shpirt kësaj dite të madhe Për nga mberi jonë sallallahu aleyhi vësallem në disa transmitime ka ardë se ka para pëlqi që në ditën e gjumas njëriju të ledzonë surën El Kefë, një surën nga surët e begachme të libri të Zotë i Gjelle Gjelaluhu, ka ardë në disa transmitimin nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, se preferohet të ledzohet kjo surë. Pavarësisht, a shë vërtetu kjo surë, apo janë vërtetue ditë shka nga kjo surë, Vërtetohet një meselë se Madhria e kësaj dite është te Kur'ani. Është e libri i Zotit xhelel Gjell xhelalu dhe na jemi në kët tematik. Neve që disa javë po diskutojmë mbi çështjen se në raport me Kur'anin sa jemi afër dhe sa jemi larg tij. Sa jemi duke madhruket librin dhe sa jemi duke e neglizhuqet librin. Jemi në raport me Kur'anin Jemi në shëshrim të këti libri Dhe me lejën e Zotë i Gjellë Gjellë Luhu pasi që edhe javët E Ramazanit janë afer Neve jemi Edhe në disa javë Afer muaj të begatëshëm Të Ramazanit ku ka zbrit Kili bëri madhë duke e lutë Allahu në Gjellë Gjellë Luhu që Allahu të najshtin imrin Edhe mundësoj e me shiju edhe këtë Ramazan I cili vjen Neve derin e Ramazan Do të mundohemi që të afrohemi me zmadhim të Kur'anit në zemrat tona, që në Ramazan të jemi sa do pak të përgaditur, që t'i kushtoj më rëndësi dhe të angazhohemi më shumë me këtë liber. Rëneve, nëse thot dikush hoxha shumë, shumë largë ja pas kanis me mendu për Ramazan, Besoni se kjo është shumë vonë me menu për Ramazan. Nëse e matmi me peshorën dhe kandarin e shokve të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ne jemi vonë me Ramazan. Sahabot e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, gjash muaj për para, kanë menuë dhe jenë përgadit për Ramazan. Gjash muaj për para. Që nënë kuptonë se në jena vonë që e në nënkupton se na jena vonë nga se na jena edhe dy mujë e diqka ndërsa ata 6 mujë për para janë përgadit shpirtrisht fizikisht mentalisht që të dë baha të gati njëriju për me e prit muajnë e bëgatshëm të Allah u te bare kjo e te ala dhe kjo në vetë veti dëshmon dhe kjo vetë për e sahabeve dëshmon për dashnin e madhe të tyre për muajin e Ramazanit, për në të cilin gazetrit libri Allahu gjele, i Allahu xhelal xelalu, andaj mos tashohim lart përgatitjen tonë për muajin e beqeshëm të Ramazanit, se aq më shumë çë përgatitet njeriu në valixhet e tij, arkën e tij, thesarin e tij për të hyrë në këtë muaj, sa më i pastë, sa më me mirë pritje dhe me mallëngjim, as edhe Ramazani do të jetë më i shijum, më i shfrytëzuar dhe në shpresë të Allahut te bareke o teala më të madhe. Falem se ky libër i madh i jep disa për garancave. Siguron disa gjëra të mdhaja. Për tyra është se Allahu xhelel xhelalu ka garantuar për lezusin e këtij libri shpërblime të shumta. Ka garantuar për ata i cili jeton me këtë libër jetë të mirë ka garantu zoti jo në gjele gjelelu jetë të rëhatshme jetë të qetë dhe kjo nuk nënkupton se problemen nuk ka aj kjo nuk nënkupton se aj s'ka të lashe nga se të lashet dhe problemet dhe belat janë e pandashmja e njëriut njëriut nuk ka asë një mundësi rrug shtekdalje që të zhveshet prej belave Nuk ka mundësi muj vesh prej belave. Dhe vetëm me menun se dikush prej njerëzve në fytyr tokës, s'ka bela, s'ka të lashe, s'ka probleme, nën në kupton se ti nuk e ke kuptuar realitetin e Kuranit. Nën në kupton se ti nuk e di se si e ka kriju Zoti Angel Xhelalu, që thie, po problemi ku është njerëzit. Ata për shkak se nuk e shijojnë sa në lëkurr, mendojnë se tjetri është i qetë. Nuk e gëzisto një qetë asë një njëri Nuk e gëzisto një qetë asë një njëri Derisa Allahu të barekja vë të ala Në surën e lë hëshër Në surën e 59 të libri të Zoti Gjelle Gjellelu Kër Allahu fletë për jahudët Kër Allahu Gjellewala fletë për grupacionet të cilat kanë bëhë aleans Dhe janë bëhë të tokë dhe bashkë kunder për nga mberit tonë Sallallahu aleyhu sallem dhe gjithmon kër dikush bëhët bashk kundër tyje, gjithmon njëriju mërzitët piklojt dhe e kap një loj një loj zbehje nëse njërzit të bëhën dhe bëhën bashk kundër tyje me të luftu tyje dhe bëhën tok në aleansë që me zhduk tyje natërshëm që ka me të sikletat dhe kjo për nga mberi sëselle me ka sikletat e ka mërzit Jo që e ka vendos në dyshim se cili, cila palësht në të vërtetën. Mirë po, përshkak njërzorës të ati, ajo është mërzit. Dhe është që ditë se si ka mundësi mu bo bashkë, dërsa asnja për e tyre nuk janë në një rrugë të, të caktume. Allahu të bare kjo e të arë në surën, në lëheshër. Surë që të gjithë dhe sabat, ledzohët asherë, nga kjo sure. Po pak nga neve kuptojmë që ka përthot po në cure Dhe kjo është nga problematikat e muslimanve Kjo është nga problematikat e muslimanve Se neve ja kemi caktu kur anit Disa prej periodave ku e ledzojmë Dhe nuk ndalim i me mendu që ka përthot po Në gjdo sabat Por gjdo sabat ledzojt asheri nga surja hasher Qëka është surja hasher? Surja e tubimi Surja e aleantës Surja e, e bashkimit të të dikujna Kush u bashkujë? U bashkujë në grupët e jahudëve me Arabët kundër Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Por allahu gjellë gjellalu e, e thaj të pengamberi sallem Pa minë të tëre E thaj pa minë të tëre të jashtme Dhe i tha allahu gjellë gjellalu Wa ta hsebuhum gjemian Wa kulubuhum shetta Kjo është kur njerëzit mendojnë se tjetri u gnaç, a tjetri shumë i lumtur, a tjetri po fiton, a tjetri po porporon, a tjetri shumë i rehat, ai s'po ka probleme. A, çu njerëzit mundohen me përshkruajt tjetrin, jetën e tjetrit. Allahu xhele xjalaluhu thotë kjo është mosnjohje. Kjo ignorancë, kjo është, është mosdije. Andaj kur u banën toka ta bashk Allahu gjellëvala i tha Tipi shef bashk Tipo i shef bashk Tahsebu hon Gjemian Tipo i mendojnë se janë bëhë bashk Ata realisht ishin bëhë bashk Ata ishin bëhë bashk Kanë vendosë ale andës Me luftu Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Dhe Allahu gjellëvala i tha Tipo i mendojnë bashk A ma është një piesë të tërë që si ka bashk A që ty bëhot njeri bashk Ju mungon një lidhje, një tel nuk e kanë të lidh. A çaj teli që i bashkon realisht? Ato tela të tjerë nuk llogaritën. Nga sa një bashkim mos më ekzistuos llogaritët, spuon realiteti. Tha ato kret tela ti kanë bashk, ama një jo. Cila është ai, çka se kanë bashk? Që shumë njerëz kjo ju mungon. Tha ku lubuhum shatta Zemrat si kanë bashk Zemrat nuk i kanë bashk Pra, ata me trupa Me urejtje Me armitësi Me inati Me nervoz Janë ketë këndër tije Kjo ketë është pej përjasht Va kuluhu buhëm Ama mos mendo se njëri tjetëri ata duhen Mos mendo ti se jo besimtarët njëri tjetëri duhen Çdo pal e jo besimtarëve dhe kriminalëve dhe zullumçarëve i ruhet Tjetrës. I ruat Tjetrës dhe i ka dron. I ka dron dhe e mot shumë mirë në mënyrë diplomatike që mos tavojë në një hap e cila ka mundësi mi shkaktue të lashë kryopi muslimanëve ndër me vetë. Allahu xhelaluhu zbulon se zemrat nuk i kanë, keni padi kanë kur ti i e për gdhele ta, dhe si lo shmir me ta, ama s'ta do zemra, nuk të do zemra, nuk thua që e do këta, nuk thua që, që e do, për nga meri jonë sallallahu aleyhi vesellem, e trajton të mirë, hipokritin, ibniselulin, njënën për e kokave të medinës, e trajton të mirë, nga sa ajton të se jam me tyje, aje din që se sëshme ta, po kjo nuk dëshmon së aje don të me zemërë, Andaj Kur'ani dhe këtu do të fillojmë Zanafillën Kur'anit të nderuar Xhamat nuk i çasët shumë fasadës. Shpeshherë te fasada vjen dhe erxon, e rënon, e shem, thotë kjo nuk ban më më mor për për kandar. A njerëzit te fasada e kanë problemin. Te fasada e kanë problemin. Na kur i shoh me njerëz tu shëtit ditë ka rrugtu Se cili në pun të vetë, se cili në halë të vetë, na mendojmë sa ata po jetojnë të luntur, sa ata s'po kanë probleme, se s'ka mundë si njeri u rrugës më hecë tukajtë, s'ka mundë si njeri u me hecë rrugës me dalë me flamorë, se une e kam qëket problem dhe qëket problem, s'ka mundë si, si ale nderi, si ale ftyra, si ale imani, varsish nga cili prizë me shikonë, por kjo nuk në nënkupton që i mungojnë probleme, ma dje ka mundësje ka një detë probleme. Ka mundësje dhe busqesh, qesh, nga se s'ka ku me shku, du të me, me busqesh, nga se jeta nëse i miret edhe busqeshja, atëher rëndohet. Kurani mundohet me nëmsu këta, mi u qasë zemrës. Andaj, kur Allah o thot, aish ka jeton me Kurani, Ja garantojmë jetën e mirë Nuk kemi thanë ja garantojmë që s'ka probleme Nuk ja garantojmë që s'ka të lashe Nuk ja garantojmë na që ata s'ka me godit, që ka e godit si të tjerët As një herë Për nga mbert janë tërturu Për nga mbert janë ofendu Për nga mbert janë, janë përdhos Janë morë në përkam Muhamedi s.a.s. është morë në përkam është morë në përkom deri tina është morë në përkom gruja e tina I kanë thonë lavire gruja së tina Dhe kjo është për hapë në për arabët Dhe kjo është cikleti madh Për një njeri si Muhamedi sallallahu aleyhi sallem I kanë thonë budal I kanë thonë budal I qmendur Dhe kjo është shumë shqetsu se për një njeri të madh Si Muhamedi sallallahu aleyhi sallem I kanë thonë se shok tiki Jotë ka kategorisë të kategori durr, janë fuqara, janë njerëz të kategorisë ulët. Nuhi çfarë i kanë thënë? Shuaibit, Salihut, i kanë thënë: "Shoh nën balalet, shoh në të humbur. Musain e kanë përzon në për Egjiptit. E kanë përzon, e kanë dobëu prej prej Egjiptit. Isajin e kanë ndjeku Juden për me vroj. Zekeriën dhe Jahjen i kanë torturuar derisa i kanë vrarë dhe i kanë premëshuar dhe muslimanët e tjetër ka që na ka kallzu Allahu që lan surën në hudut i kanë vendosur në zjarh dhe i kanë ndjekur për zjalli dhe kanë gëshir prej karrikës që jan janë të djeg. Kto janë muslimanët që të xhamisë që sto janë këna dhe ata. Po problemi është se neve na mungon lidhja e historisë, se me librat moti i kemi falu katër të gbirë. Kjo është problematika e muslimanëve sot. Mir po, s'kan pas të lashë, s'kan pas rahati të jashtme për ata e kam pash një send të sigurt rahatin e zemrës të cime ka garantu zotë i unë gjellëvala si hirbast magjistarët e firaunit dulën në luft me musën me mujtë musën dhe me fitu musën dhe musa i bindi që ajo pengamber dhe firauni është dhullumqar dhe është jobesimtar dhe ata i besun Kalu amanna bi rabbi le alemin Na i besuam zotit të botrave Firavoni tha A amantum lehu Kable en a dhe ne lekom A i besu t'i ati Para se mi u dhanë une leje A i besu t'i ati para se mi u dhanë une leje Le usalliben neko me gjmaim Tha kam ju lidh në kryç Dhe kam ju gurzue Në mënir kryç zore kam jau prej ka një kam në të kundër tëm edhe ka një usi kam jau hek kjo është vëcë për një sen vëcë se i than i besoj në musës që kaqë nuk dush me ba palet qka për me të rejtë zulomqari kaqë në, në i besoj në zotit botrave kuri kërcnoj kështu kam ju krytëzue që ka i than ata kjo bela Ska belau më të madhe se dikush ti me të than edhe ka fuqi Me të than ka me të gurzu Ka me të lidh në dru Ka me të aprej njënën kam Edhe të kundër të në pjasaj dore Kamon e majt, dore në djaf Edhe njërin si ka me të ek Pa ndryshe, ose të të kthejeni ose jo Kjo kërstin në val Sot njërëzit tutën edhe shumë ma pak, kjo shumë Sot njërëzit shumë me thonë Rogën që këtë mujë s'kim e mordë që këtë mujse në rogën kja me ti bat kja me ti për di kanë bat mos fojlëmi për ma shumë ati i ka thanë si rbas kanë morë rogë mas shumë ti në gjipt si rbas kanë morë mas shumë ti parën e gjipt dhe kur kanë thanë firavli dilnin në luft me musën ato i kanë thanë a ne arrit rogën helle me e gjëran a ne i rrit rogën si ta fitojda Kjo nërmale, kete kanë li për para me pas me rritë pagën Mirë po, kur ju hini imanin zemër Shkoj paga, shkoj roga, shkoj friga, shkoj kërsnimi Të këta mon nuk ndikoj ke kur gjo Shka i thanë Fir'aunit? I thanë, i këldima në të qabë Ti qishë dushë banja me neve Shka dushë me bo banja? çisht mtek, çka dush torturona, vrona. Ne nuk themi për besimin në Allahun, pasi na e ka çelë zemrën me besue. Që nënkupton rehati shpirtërore, ama nuk nënkupton mos telaşe për jashtë. Andaj kur Kurani thot se kush jeton me libër, kush jeton me Kur'an, kush jeton me iman, kush jeton me Zotin në raport të mirë, nuk nënkupton se s'ka telaşe. Po çka nën në kupton? Nën në kupton aftësi, takat, zgjidhje të të gjitha të lësheve në mënyrën më të mirë. Nën në kupton durim, të cilin durim e ka përmend Allahu mbi na vetë ajete në Kur'an. Wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i do sabrilit. I do ata që bojn, i bojnë sabër. Prandaj Kur'ani i çasat problemeve nga palca Ndërsa njerëzit i qasën problemeve nga, nga fasada Ata e shikojnë t'i jashtë më në gjërave E Kurani vjen dhe e shikojnë të brendshë më në gjërave Të brendshë më në gjërave Sot do t'lezojmë një adith nga pengamberi sallallahu a.sallem I cili do t'na jetë dhe një dritarë tjetër Të shikimit të këti libri të matë të zoti Gjelle Gjelaluhu Një dritare, nga dritare tjera, e cilla e bandë vësimëtarin me, me me ndu sa do pak, se si duhet me e trajtu këtë liber. Neve jo derin Ramazan, edhe pas Ramazanit, edhe një që në Ramazana me ardhë, edhe me ndru jetë edhe me ardha jo generatat jetër, dhe prapë me folë për këtë liber, ata kurësën i dalin hakësh, që pas më të shejku i flitet për Kur'anin, Kur'ani prapë është i freskët, Në freskin e ti Qish ka dhamë bëngamberi sallallahu aleyhi sallam La ju khleq Aj nuk vjetërsohët nga nga ledzimi Nuk vjetërsohët nga kalimet e viteve Qish nuk vjetërsohët allahu gjellegjellahu Allahu nuk vjetërsohët La te khuduhu sinetun ve lanom Allahu nuk e kap Kotja e az gjumi Nga se nuk është sina Nuk është krijesh zote jonë të bareke Ve te ala Në një adit të cilat të kanë dherë imam Bukhariju Nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Të regon Aisha radhiallahu anha Bashortja pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Se një ditë prej ditëve Kurishtë të në vitin në të cilin ndroj jetë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Shkoj Fatimia, Vajzavet Radiyallahu anha offer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ult offer dë të djaftën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. The pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha afrojë Fatime bija ime. Të tregoj diçka. Dhe i tregoj diçka në në zot të ult, i tregoj në vesh. Esarahu. I tregoj Tinza, i tregoj me me zot të ult, mos ta dëgjojnë të tjerët kur ja të regoj në veshin e djath një informacion filloj me qajt Fatimja radhi Allahu anha kur filloj me të regu diqka nga anë tjetër, nga anë e majt filloj me qesh Fatimja radhi Allahu anha dhe e pyten oj Fatime kur të kazoj diqka për nga mbejës e selim nga anë e djath qesh e, qajt e dhe kur të kazoj diqka nga anë e majt qesh e Dhe kjo në moment sa nuk kallxoj çam ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa ndrojehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në po atë vit ndrojehet pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe Fatimia e tregon se çka i ka kallzu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fa më tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Gibrili Çdo vit ma ka lexuar Kur'anin një herë. Çdo vit, presëm gazbit Kur'ani, ma ka lexuar për çdo vit Kur'anin një herë. Oj Fatime, çka këtë vit, këtë herë ma ka lexuar 2 herë Kur'anin. Ma gaboi përsëritje 2 herë. Dhe nuk e mendoi se ma ka përsëritë 2 herë vetëm se mu ka afruar xheli, e unë e kujta. Ki informacion Mbani me kajt Mirë, po pse keshe Me njëherë, qeshe, me njëherë Tha, ku më kanëzojnë nga one e majtë Tha, oj Fatime A nuk je e gzume Se e para shakime ardhë mas muhe Dhe kime më shuqru në akhirati e ti A dhe a nuk të mjafton ti se ti je Nga zonjat e banorëve të gjenetit jetë prej klasës së lartë nga banorët e gjennetit tha e lëkesha këtë adith ka trasmetujme në Bukhariju në sahihun e ti dhe kjo adith argumenton për vlerën e libri të Zoti Gjellë Gjellëlluhu e para kanë thënë djetartë kjo argumenton se Zoti Jun Gjellëlluhale e ka, ka rujtë këtë libër dhe kjo në vetë veti është muë gjize, është mrekulli Allahu te baruka we teala, sikur që erun qiellin, sikur që erun diellin, sikur që erun hanën, sikur që ti run tifrimarjet, sikur që ta run zemrën, sikur që i run stinën dhe nuk vonojnë dhe nuk vijnë më harë, as nuk vijnë më vonë. Sikur që nuk e vonon ditën as natën. Sikur që Allahu Jalla gjele Jalalu nuk e lën tokën pa shi dhe nuk e lën tokën pa pa tmira. Dhe kitë këto Allah u gjellu ala i ban Se njerëzit s'kanë takat mi ba Nuk kanë takat mi ba Kështu, kët Kështu kët e runë Allah u gjellu ala këtë libar Kështu e runë Allah u gjellu ala këtë libar E ka le dhu në vdekje në pengamberi sallallahu aleyhi sallem Kur'anin dyher Se e ka le dhu dyher Nga se pengamberi sallallahu aleyhi sallem Kul ja u ka ka dhu sahaba dhe jako ka dhu pi Gjibrilit Dhe qdo herë ka një herë ja u ka lexue Dhe të fundën herë ja u lexon dhe herë Për mi vërtetu ajetet që ka janë Kur'an Që para se me vdek me mbet ajo që ka du të me mbet Dhe mu vërtetu në mushaf ajo që ka du të mu vërtetue Dhe kjo është prej kujdesit të zotit e bare kjo vëtë e alla Dhe njerëzit nuk i shikojnë begatit e Allah u gjele gjelel nga kikand Po ata i numrojnë begatit e tjera se zotin e qonë shijun e, qon e në qonë bukën e në i qonë të mirat po sa për njerëzve e din se këj zot poj njeti ja ka ledzu Gjibrilli Muhammedit Alehi Salat e Selam dyherë Kur'anin për çka për mukon sot ti musliman më të ofru shansa mukon musliman dikush të të përna po, musliman jena po përse ti e musliman dikush ka bo për para dikushka janë bo disa se bepe Ti kur ke lind, janë nba disa se bepe, s'ke arë prej qilës, s'ke arë prej qilës. Janë nba disa shkasi që ti sot jenë nba. Dhe gjdo kush e di se si ka lind, dhe dikush ka hek për ti me danë këtë bot. Ka hek, dhe ka kajt, dhe është mundu, ka dharë Allah ujgjel e gjelalu, hamele të hu. Wehnen ala wehnen, dhe nana e bardë fëmijun, vërstirësi pas vërstirësie. Dhe këto njëri ju i haran dhe kujton se ka arë, kështu me ketë komoditetin e lartë, apo jo, dikush ka pagujtë për ti me arën këtë botë. Ka pagujtë, ajo është nana e pare që ka pagujtë. Ajo e di se sa, sa kushton ti? Ajo e di se sa kushton? Sa i përket sa kushton, nga se jemi në këto festat e kota, të cilat mundohë njërës me a kushtu nanave, edhe përse kjo nuk është tematika jon, po sa përket sa i kushton, Si dush me ditë sa kushton Ti me ndonë se ke ardhë me komoditet Ti, ti me ndonë se ti s'ke një dhimë Po përte në anën Përte në anën Sa kushton me ardhë një njërinë në dunja Ajo e të kalzon Ajo e të kalzon Ajo e të qmimin tanë Andaj e nuk tjep kur Ti e le me i botë Qka dushë Sa jo e të qmimin Një ditë për e ditë ve një sahabesh Unë mu kajsë një sahabesh, një gruje e cila kishtë pas fatin me jetu me pengambevin sallallahu aleyhi sallem dhe vladhi vetë ishte sahabi u keshe një ditë për e ditë dhe i vdicë djali indrojet hadithin se në këta smetuj mam në sa iju dhe indrojet djali dhe thot shumë mërzita së në majshat vetën prej mërzije për djali dhe vetë thot dhe shkova i thash Ati shka e lajke Gjena zëgjiës Shka e lajke gjenazën I thash Të lut në mos i qitë shumë i të ftof se pë mit Mos e laj mu i të ftof se pë evran I vran A i vdekta Mirë po djetartë kër e kanë bruke të adit Që kanë dhanë Ajo nga mërzije e mave Ka haru se i vdekta E atë e la për me voros Jo për me njallë Tha mos i qitu i të ftof se pëmjit Se kjo e di vlerën Ajo e di vlerën kër ka dal Na shpesh herë gjërave nuk ja u dim vlerën Se nuk i kemi shiju në lëkur Andoj du të mishku ati shën e ka shiju në lëkur midhan. Sa kushtoj une? Sa kushtoj? Qka të thot? Në në mui vështirësi Ti kushton që kjo E dyta Mos vetë kër ki dal Mos vetë që kjo s'ka pagume Tjetra mos vetë për ku i desin që ta kena bo ti kune ka një gogël, kjo ka qëmima bo, ti ki harru këto, ki harru e dhe ti nuk dëshirat më ditë ndoshta. Allah u gjellë gjellë u gjdo sa në bje me kaderë, dhe kur kadash me ja u bohe njerëzve të dishme, se për që jeni musliman ka pas shkace, preja saj ja ka vërtetu Gjibrili Kuranin. Dhe sot me e lezojna Kull huallahu ahad Qështë ka lezupe nga mberi Sallallahu aleyhi wa sallam Qështë ka lezupe nga mberi Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe të tjerët se kanë fatin Ata me ndonë se si janë të lezupe isës Ama nuk është e isës Aja e polësit Ata me ndonë se si janë të lezupe vratin Po se janë të lezupe vratin Allahu gjellë gjelalu hu thot Vajlul lillë dhina Jektubuna El kitabe bia i dihim Mjërë, mjërë për ata Shka e shkruin në libërin Me dur të veta Thumë me jekullu në hadhamin e indi la Pas ta i thojnë kja prej Allahot Ka dalim Me ta shkrujt ti dikush Sin hajmalish ka i shkrujnë Që kja prej Allahot Dhe ka dalim më kam për Allahot Ka dalim për mal Me të rejt dikush Prej privilegjeve që ka i ka muslimani nge këtë Kur'an është se ka lidhin me zotin direkt Nuk livrit kjo. Asnjë hart nuk është i ndryshuar. Prejt e Beqaimedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky adhit argumenton se Zoti on xhel xhelahu nga rahmeti i madh na e ka ruajtur Islamin, na e ka ruajtur Kur'anin dhe besimtarët do të më thonë Allahu faleminderit për këtë. Do të më thonë faleminderit për këtë. Sot njerëzit i thonë faleminderit babës madhjetar, babgjyshit që ne i kiruj do tradita të mira. Apo? Ajo ashtë tradita, asë është e mirë, ajo, ajo diskutohët të njësë ka të të më diskutu. Po, në të shumë të terastëve i thotë faliminderit, se mështë ke baba, kemë të të viju ke. I majti do shtyllo, do parime, që mështë me dalë prej frenave, prej shirave. Dhe gjithë monja përmenë, se baba i majti do do rejne. Dhe sot njërzit thojnë, sot ka hum bëreni. Apo? Apo? Se valë, nga se nuk i ruin në gjërat. Po të shka thru për ata i cili të karujt gjennetim, të karujt sendin i cili s'ka qymim, s'mon e më pagujt kjo, as njërë s'ka më pagujt. A dhe kja dit, ka dhënë djetarët, argumenton për kujdesin e malë të zotit e bare kjo vëtë ala, që e ka për ketë, për ketë umet. Ki liber, është liber i cili të njërë, për i vlerove nga këja dithë, të se në dikam përmendja e tartë është, se muslimanit jam son një veti. Këta e kanë veç muslimant. Këta e kanë vërtetu shkijet matë mëlloj të cilat mirën me laps. Ese shkijet janë diloje. Shkijet që ka mirën me laps, me libra, dhe shkijet që ka mirën me dunjo. Ata së mirën me këtë punë. Ata që ka janë lapsit, ata dhe ata mirën me këtë punë. Dhe ata E studioi Kur'anin, e lexoj Kur'anin. Dhe ka prej francezëve, çka i kanë mbledh, kërrejt hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Francez, saj musliman, nuk i beson hadithat. I kam lënë kërrejt hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur e kanë rrit pse e ki bó ka thon ku ndosh me me dit çikinjeri mall çka thot. Çka thot 10 vëllime i kam mbledh hadithat. Çdo hadith që ai ka lexojë e ka fut në fletoren e vet sot studiohet fletorja e tij si burim referencë në aspektin e fjalorit që i ka lexuar dhënë pejgamberisë Allahu selallahu, nuk i ka besuar. Nuk i ka besuar. Dhe si ka besuar si pejgamber? Nga veti çka do të më kan muslimanim i paas për cilësive është që lajmit, informacionet duat i marr me vërtetime. Kjo më e ka një vlerë të veçant. Ndo shta, kjo tematik i takon tematikës shkencore dhe nuk është tematik e avamit të muslimanëve dhe kësaj atmosfere, mirë po kjo besimtari dhëtë me pas informacion për këtë meselë. Shumë njerëzi, kër vinë dilemë, a e ka thonë bëngamberi sa selëm, a nuk e ka thonë na shumë mirë e dimë se në kokët e ti silët në shumë për njerëzve pika e din këta se ka thonë për nga më beri sëllem ne e dim se në shumë kohat për njerëzve edhe, disku, edhe, e thot, edhe e diskutonë pika për dini se ka thonë për nga më beri sëllem aj ka vdek që pas 1500 vite që pas më të shekuj pre nga ka thonë për nga më beri sëllem pre kap e diti që ka thonë për nga më beri sëllem kjo është kjo adit që ka e për të tonë këtë mësejde se muslimani kur t'i ka mor informacionet i ka mor nga burimi sigurt kjo mët e ka një veqëri i thojnë veqëria e zingjirit i thojnë në gjunë në rabe i sned i thojnë zingjir mbështetje kur thojnë në na ka thonë për nga mberi sasellem prej ka thojnë e kena pa në ka har në ndër në ka har shpallje në rabije ka pa dikush jo jo jo Njejtë si në rabisi këtu njejtë Qa që ka lezohet këtu në lië për është të atje Ska ndryshim kërgjoh Atje hoxalartë E njofin më mirë Këtë lanë, e njofin më mirë Por nuk e kanë pa Nga e dim që ka thonë Nga e dim që ka thonë Zindjiri I njerëzve Të cilët Thojnë ka thonë Nga e dim që ka thonë Nga e dim që ka thonë Nga e dim që ka thonë Ma e zërër e këti umeti A ta Kër ta shëshitin Fjallin e pengamberis e zëllem A tenve nuk ju intereson A kanë ti A jeti shumë i mir A jeti shumë burri mir A jeti që i falisht Në mëznate A jeti njërë të kanë thonë se ti e një njëri e Nuk ju intereson Atërë e që këmë mësejle Atërë ju interesonë veç një mësejle persone nga i cili e kimorr hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai ka lidhjen në gjeneratën e cila ka kalu Paratina ai ka lidhjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është e lidhur drejt pejgamberis sallallahu alaihi wasallam pejgamberi ali salatu selam i kallzon Abdullah ibn Omerit Abdullah ibn Omeri i kallzon nzanxit vet Nafiut Nafiu i kallzon Malik ibn Anasit Malik Ibn Enesit i ka zonë kujna, i ka zonë Imam Shafi'iut, I, Shafi i ka zonë Imam Ahmedit, Imam Ahmedit i ka zonë Gjansit Vat, Imam Bukhariut, Bukhariu në ka zonë neve, thot, ka zonë bëngamberis, a dhe sëllem. A e shikoni se lidhja është shome në gjithë dërte bëngamberisëm, nuk livrit asë një njëri. Dhe për këto njërëz isha e ka zonë në hadithin, në edina, edhe frimë që i shkanë morë, edhe në shpi që i shkanë jetu. Edhe jashi shkan jetu, edhe në pazar kur kanë dal. Edhe çdo son, edhe në mohabet kur kanë kur kanë shikue. Çdo son, dhe kë e vërteton kujdesin e Zotit Xhelel Xhelaluhu për kët ummet. Sot ummet e të tjera thojnë ka thon Isa. Ka thon Isa. Pop, pa, pa thon. Nuk ka thon Isa ashtu. Thojnë ka thon Musa. S'ka thon Musa. Dhe na kur thojnë ka thon pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ata e dinë se qashtu ka fanë Dhe këta nuk e kena vërtetuna E kanë vërtetun, kan vërtetun johodët Dhe johodët kanë thanë Nuk i gjelëzojnë a u metin e Mohamedit A.S. por një sent Vesh për nja Se kur thojnë ka thanë Mohamedi e kanë sigurt E kur thojnë ana ka thanë Musa Se dina kush ka thanë Kush ka thanë Qe qaj personi përdo të ka thanë Musa Viena i tjetër i thotë s'ka thanë qashtu Ana e kena ka thanë sigurt Ka thonë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem Kjo veti, është veti që besimtari du të me pas në jetën e ti Mos mi morë, thashe thejmët për bazë Mos mi morë, Muhabedet, esokacheve dhe rrugve për bazë Po du të me morë për bazë në jetën e ti diturin, një hurin Nga se këta ta jepë Kur'ani Kur'ani thotë, umetet kanë devijun nga Nga mos vërtetimi, lajmeve Andaj prebegative që ka na jepë ki Kur'an oj shënejmi të sigurët në ata që ka e thejmëni në mbejtë të dhesh një mesej dhe tjetër zbatimi asaj që ka në ka arde sigurët në gjë është problematika e muslimanve e lusmi Allahun Gjeli Gjelalu që Allahu të barek e vëtarat në mundësën që ta kuptojnë alibrin e Zotit Ta kuptojmë në fjalinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, elusimallahu ju dhe jlaluhu te Allahu te bareke we taala, ne apdihet te shandosh na e Qur'an Allahu te bareke we taala, ndriçon zemrat tona Allahu ju dhe jlaluhu ne mundson Allahu te bareke we taala, ja te kuptojna te manifestojn ajetet e Zotit ju dhe jlaluhu, elusimallahu te bareke we taala, te Allahu ju dhe jlaluhu musliman, kujdesen Allahu te ndihmon, yetimet e muslimanu Allahu ju dhe jlaluhu te mushiron, skamdorat Allahu ju dhe jlaluhu pasuron, pasonin pe muslimanu Allahu te ban te jmerd, elusimallahu ju dhe jlaluhu te Allahu te bareke we taala تبان نمازتنا قبول جنوات الله جل وعلا تفاول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين